Sveta på att hundar skringar flun, byråkrater, tiffland är politiker och narkadvokater, etablissemangets ljuva pack, gärna syns i frack. Om så svarta fåglar själva himlen tar mörka, aldrig ge vi upp vårt hem och solljusa dyrkar, fjällets snö och strand, kära gamla land, som en nordan vind vi asar med oss. Höga asar gör till storm som hämtar kraft stiger till orkan mitt i gatan Fram nu vänder ingen Räsla känner vi ska upp till torget Sopa rent, Steda hela stan Hjärtligt välkomna till ND Radio, motståndets röst i Stockholms närradio Jag heter Gunnar Andersson och det är ett bandat program på vanligt, heligt gammalt Ja, inte gammalt, helt nytt faktiskt, kassettband Men på ett väldigt gammalt kassettdeck. ND Radio, motståndens röst är Nationaldemokraternas egna närradiostation i Stockholms närradio på 88 MHz Tekniker är Julin Jag heter Gunnar Andersson. Nationaldemokraternas närradio på Stockholms närradio 88 MHz. Hörs alltså varje söndag 17.30 till 18.30. Ni som inte kan höra sändaren på 88 MHz i Stockholm kan istället lyssna via internet. Besök då närrådeföreningens hemsida narradio.se och välj länkarna till 88 MHz- man kan också välja mellan modem eller bredbandsuppkoppling numera. Tidigare att man även nu kan höra farstadsändaren på 101,1 MHz. Jag säger inget datum här eftersom jag inte vet exakt vilket datum det här programmet kommer att sändas. Eller om det kanske kommer att sändas flera gånger i repris. Jag hoppas även att få återkomma. Gör som jag, förnya medlemsavgiften till Nationaldemokraterna för 300 kronor. Och jag ansvarar då för den lokala hemsidan för lokalavdelningen ND Sigtuna på adressen nd.se-sigtuna. Och lite oregelbundet så finns det också en netradio där som heter Radio Sigtuna bygden. Vi kan väl dra lite formalia. Ring dygnet runt och jag vet att mellan klockan 9 på morgonen till klockan 21 på kvällen så kan ni ringa och ställa frågor och så vidare och även då beställa gratis informationspaket från Nationaldemokraterna på telefonummet då i Stockholm på 745 08 13 745 08 13. Kan man snigelpost det är box 42 021 126 12 i Stockholm. Man kan ju faktiskt göra så att man skickar in mindre summor i sedlar, väl dolda. Eller kanske frimärken till exempel också går bra. Jag kanske skulle börja med att läsa upp ett intressant nyhetsbrev som Nils-Erik Hennix fortfarande ger ut. Numera är han för detta partiledare för Nationaldemokraterna. Partiledare för Nationaldemokraterna, han heter Mark Abrahamsson Och han är väl gruppledare för ND i Södertälje kommun Ja, jag spelar in det här programmet lite grann etappvis här och man kan använda såna här pausknappar och liknande ND.se är Nationaldemokraternas internetadress ND ger ut en netupplaga av tidningen Nationell idag och det finns också möjlighet att prenumerera på papperstidningen Nationell idag. Att beställa flygblad och klistermärken och sen har vi också sverigebutiken.se. Jag kan läsa upp då, eftersom ND i Sigtun kommun brukar återge Hennings nyhetsbrev här, nummer 2, 2007 och den här gången så blir det ett utdrag ur Nils-Erik Hennings bok om den svenska socialismen. Längst ner så står det faktiskt information om det här. Och eh, den här boken är inte så dyr. Och nu har den blivit ännu billigare tydligen. Vi kan börja att informera då att ni kan beställa boken Demokrati. Socialistisk eller frihetlig. Anil Nils-Erik ...som är för detta partijordförande för Nationaldemokraterna. Nu, med, nu kan man beställa boken för halva priset. Och då kan du beställa hela den här boken... ...som vi strax ska läsa upp ett litet kort utdrag ur. 29 kronor... ...plus 11 kronor i porto... Lika med 40 kronor. Insätt alltså 40 kronor till... ...plus gyronummer. 38, 59, 19, 6... 38-59-19-6. Mottagare Arjuna-förlag. Använd koden VB, alltså Viktor Bertil. Ditt namn och fullständig postadress, samt eventuellt också e-postadress, så kommer boken i brevlådan inom en vecka. Information finns också på adressen arjuna.se. Nils-Erik har alltså gett ut en bok här och det här återigen han själv ett litet utdrag ur den här boken. Och här har vi då rubriken Jämlighet. Den svenska socialistiska demokratins mest heliga princip är jämlighet. Jämlighetsideologin strider mot naturens ordning, går stick i stev mot en urvalsprincip som utvecklat oss från reptiler till människor- om de socialistiska demokraterna begränsat sig till en jämlikhet som innebär samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter för alla så hade allt varit väl. Det hade då funnits utrymme för olikheter, naturlig utveckling och det vi kallar för liv. Men jämlikhetsförespråkarna har betydligt mer långgående strävanden. Det vill ha en likriktning och jämställdhet som leder båda individerna, som leder både individerna och samhället mot en katastrof. Jämlighet är det mest falska och i praktiken skadligaste av de tre blodbesudade begreppen från franska revolutionen. Någon jämlighet finns inte och kan aldrig uppnås, såvida inte staten tar hand om allt barnalstrande och klonar exakta människokopior. I dagens samhälle hävdar demokratins främsta företrädare, med extatisk darr på rösten, att det står för alla människors lika värde. Och det fasansfulla är att de menar vad de säger. Det pekar på kärnan i deras ned nednaturvidriga ideologi. I den socialistiska demokratens tankevärld är den simplaste kiv, lustmördande pedofil och hänsynslösaste våldtäktsman inte mindre värd än den mest omtänksam, skötsam och idealistiska missionär som ägnar sitt liv åt att hjälpa andra. Detta synsätt innebär att samhället uppmuntrar till lågsinthet, brottslighet och hänsynslöshet. Några exempel på förhållanden vi alla känner till. Svagt begåvade grundskoleelever tvingas i samma studietakt och gå i samma klass som överbegåvade elever och tvärtom. Betygen är slopade i grundskolan enda till årkurs åtta för att inga begåvnings- och kunskapsskillnader ska framgå. Artighet och hänsynstagande lär sig inte ut i skolorna. Dessa maner är inte demokratisk. Arbetare har efter skatt ofta mindre inkomst än icke-arbetande socialbidragstagare. Alla har samma människovärd. Hylla som princip. Rådmördare, våldtäktsmän, inbrottskyvar, djurplågare och andra brottslingar- Jämställs med moraliskt högstående människor som ägnar sitt liv åt att hjälpa människor och djur. Respektlösheten omhuldas. Barn respekterar inte äldre. Män respekterar inte kvinnofrid. Poliser får acceptera förolämpningar från allmänhet. Skolelever respekterar inte sina lärare. Och så vidare. En invandrare som aldrig har betalt skatt i Sverige har rätt till samma, inom parentes, ibland fler, slutparentes, Sociala förmåner och bidrag som den svensk som har arbetat och betalt skatt i 40 år. Vi kan konstatera att oartighet och respektlöshet är jämlika dygder. Ingen ska behöva visa respekt för någon annan. Skolelever kallar sin lär lärarinna för hora. Barn skriker citat gubbjävel slut citat. Och den äldre man som påpekar att de inte får cykla på trottoaren. Den 20-åriga undersköterskan hunsar respektlöst med den 90-åriga långvårdspatienten och kallar den vid förnamn. Ungdomar på mopeder rycker åt sig pensionärens handväska. Biobesökaren talar i mobiltelefon. Barn skriker och stör restauranggäster utan tillsägelse från föräldrarna.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 Om vi jämför en vanlig medborgarens personliga brev till en närstående för hundra år sedan med dagens så framgår det att nutidens skriftspråk saknar den eftertänksamma, eftertänksamma och vänligt konstnärliga utformning som våra förfäder kunde prestera. Idag har många ungdomar som uppfostrats till sanna socialistiska demokrater ett obildat rått talspråk. Som flödar av svordomar, könsord och amerikansk gettoslang. Rapp, så kallad musik, med aggressiva texter som vimlar av våldsbudskap och grova sexuella uttryck är mode i Sverige. Rappsångarnas scenas ges gester, negativa attityder och primitiva hoppande på scenerna i 20 nummer för stora kläder är kulturtillskott som staten gärna ger ekonomiska bidrag. Min kommentar är hur fasen får de byxorna att sitta kvar? Det brukar jag kalla för ballongbyxor, men det var min kommentar personligt där. ghetto är mer jämlik än överklassens estetiska finkultur. Vi läser alltså ett utdrag ur Nils-Erik Hennings bok här. Om den svenska socialismen. Och det är alltså hans eget nyhetsbrev här då Nummer 2, 2007 Vem som helst kan konstatera Att de flesta barn och ungdomar är fulare klädda än tidigare generationer Trots att de aldrig i historien haft bättre ekonomi Före den socialistiska demokratin var folk inklusive de fattigaste arbetarna Måna om att vara välklädda under helger och vid sammankomster men det är inte bara i tal och kledsel som nedgången skett. Även kroppsspråket är hänsynslösare, mer negativt och aggressivare i det demokratiska jämlikhetssamhället. Vidare förändras utseendet på demokratins barn av idag till en primitivare position. Genom det ringar som det låter rapporterat på nesan, öronen, läpparna, tungan, naven och könsorganen.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 är uppbyggd på vanföreställningen att miljön har större betydelse för individernas utveckling än de genetiska förutsättningarna. Och där kan vi stoppa lite kort och kommentera då att det är ju välkänt då att varför vissa djur har överlevt på vissa platser. Vissa djur ändrar färger med årstiderna för att kunna gömma sig, ni vet det där. Och vissa djur har specialiserat sig alltså på att överleva i vissa förhållanden. Jag såg djur som levde på bergslutningar och om de skulle då halka så skulle de ju åka rakt ner från berget och slå els då. Men de lyckades överleva på de här branta bergslutningarna någonstans i, ja vilket land det nu var i, kanske Latinamerika någonting. Och det var en liten kort eh, personlig kommentar bara. Ehm...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 Idag har facit på att metoderna bara har förvärrat samhällsklimatet så vägrar det att ändra ståndpunkt. Det strider nämligen mot hela deras demokratiska och socialistiska jämlikhetsideologi. Skulle politikerna och de berörda offentliga tjänstemännen ta del av till exempel Hugos forskningsresultat världens största beteendevetenskapliga och medicinska forskningsprojekt och acceptera dagens kunskap så hade hela samhället utsatts för en genomgripande förändring. Dessutom skulle det politiska idealen förändras och ny samhällsordning hade uppstått. Detta scenario kommer den socialistiska demokratin att motarbeta till sista blodstroppen. Därför har de skapat en otroligt stark så kallad demokratisk värdegemenskap som föraktar alla för den obehagliga vetenskapliga fakta den så kallade demokratiska värdegemenskapen är helt enkelt en religionsbekännelse. Likt andra religioner så bryr man sig inte om vetenskap och erfarenhet. Tron är viktigast om man accepterar bara en lära, jämlikhetens. Och ni kan alltså beställa boken om 40 kronor, 38, 59, 19, 6. Mottagare är arjuna förlag. Ange koden VB, alltså Viktor Bertil, namn, fullständig passadress och gärna e-passadress. Så kommer boken i brevlådan inom en vecka. Mer information se arjuna.se Även ett nyhetsbrev från Nationaldemokraterna kom i början på det nya året här. Och det står att... Nationaldemokraterna fortsätter med den uppskattade föreläsningsserien om vårt folk, dess ursprung och karaktärsdrag redan nästa vecka. Och det här är just nu inspelat dagens datum när jag spelar in det här redan 12 januari 2007. Aktiviteterna har redan återupptagits efter juluppehållet på många håll i landet och större utriktad verksamhet på distriktsnivå väntar i nära framtid. Ta kontakt med din lokala avdelning av Nationaldemokraterna om du vill delta men ännu inte har blivit kontaktad. Och så finns det lite tips på nyheter här från Nationell Idag som finns på internet. då nationalidag.se Och jag är just inne på den lokala sidan av nd.se-siktuna. Jag hade en liten tanke här på det här med drogmissbrukare De utgör ju många orsaker till problem i det svenska samhället Vi vet ju hur det gick med för många år sedan När man helt enkelt stängde De här Bäckomberga och Långbro sjukhus och allt vad det hette Och även jag vet ju Uppsala också Ulleråker det är väl eh, bostäder där idag. Jag vet inte om det finns någonting kvar utav gamla Ulleråkers psykiatriska avdelning. Eh, i, I korthet kan man väl säga i princip alltså att de slängde ut de flesta psykiskt sjuka människorna i samhället. Och gav dem en bostad och så vidare. Och sen när de började klättra på väggarna då och fick utbrott. Och slängde ut alla möbler genom fönstren. Eller gick ut och knivskar människor människor till döds och sådana här saker. De sa att det var bara de allra, allra svåraste fallen av psykiskt sjuka människor som fick vara kvar. Och det är faktiskt så att de slängde ut de allra flesta och stängde de här avdelningarna. Och det har resulterat i en hel del hemskheter. när så kallade vansinnesdåd som bara går och strå ner, knivhugger och mördar helt oskyldiga människor på gatorna. Och det kanske var det som hände också, var den här um, Anna Lind den här killen som kanske kom från uh, Serbien från början då Han hörde ju röster Det var inte på något vis någon slags uh, politiskt Dåd uh, Det här våldar ju stora Problem. Samhället har ju stort, ett stort Ansvar för att hjälpa alla dessa psykiskt sjuka Människor och det finns väldigt många människor i Sverige Som mår dåligt och Tyvärr är så att varje vecka Så är det då både självmordsförsök Och även full, full lyckade Då så att säga våld, Eller inte våldtäkter utan det begås helt enkelt självmord eller självmordsförsök i Stockholms tunnelbana och eh, ofta också ut med Roslagsbanan. Polisen eh, varnar då eh, trafikledningen då som helt enkelt får göra så att tågen får köra långsamt och hålla utsiktet till människor som kan tänkas hoppa. Många gånger så kan det ju vara falska larm då att de ska verkligen ta sitt liv men många gör det också. Och inte minst ungdomar. Många i vårt samhälle mår väldigt dåligt. Jag brukar tänka på den svenska kyrkan då, till exempel som jag och många andra har lämnat för många år sedan. att eh, Om det skulle komma några hemlösa att ta sig in i kyrkan, då ringer kyrkoherden eller någon annan från kyrkan då, till polisen och slänger ut dem. Men om det skulle komma en grupp med så kallade flyktingar som ska utvisas, då tar kyrkan gärna emot dem och låter dem få bo i den där kyrkan då, och ockupera kyrkan och byta blöjor på de små barnen och sådana här saker så att det går inte att vistas där inne för det luktar illa. Efter ett tag och så vidare. Det var väl en händelse i Småland där för några år sedan. Det finns ju många problem med de här missbrukarna. Jag har själv sett hemskheter på Stockholmscentral central för flera år sedan. Det var spår 11 var det. Det var knarkare helt enkelt som inte hittade någonstans och körde upp de här sprutorna. Och de höll på att för att hitta någonstans där de kunde köra in den här sprutan. Och jag ropade via radion då. Sen kom radio då på äh, fjärrtågkladeraren som det heter nu numera. Och de skulle ju sin tur ropa på vakterna då. Och det där fick jag ju tjata om många gånger. Efter mycket, mycket om och men så kom ju vakterna då och avvisade de här personerna då. Men det var ju narkotikabrott så de skulle ju gripas av polis tycker jag. Och lyssnar man till exempel på tunnelbaneradion här i Stockholm med intensiv radiotrafik där så är det väldigt mycket helt enkelt utslagna människor. De ligger på golven i tunnelbanetågen och de har somnat bakom spärrvakterna och det är knarkare som har fått vansinnighetsutbrott och kan slå ihjäl människor och mörda människor Därför att de är helt borta, de är helt upptända eller påtända Och har kanske överrekt i sig både det ena och det andra och Vi har ju då till exempel blandmissbrukare Vi har ju då perioder då som super till vissa veckor och sen kan de vara helt torra vissa veckor, så kallade periodare det är de som sitter och käkar Ropinol och olika tabletter Och blandar med alkohol och droger Och det blir ju en otrolig kortslutning I skallen på dem Men en välkänd sak Det är ju det Helt enkelt att Missbrukare Framförallt så kan jag säga, drogmissbrukare Står för en mycket stor Andel utav allt ifrån Inbrott i källare, lägenheter Hus, villor Stölder av olika slag, snatterier, Därför att de hela tiden måste ha sina droger. Och droger kostar pengar. För de här missbrukarna så har väl de här öppna gränserna eh, faktiskt eh, varit till fördel. De här öppna gränserna har ju faktiskt varit till fördel för de här missbrukarna. Därför att vi vet att priserna på de här tunga drogerna har gått ner lite grann. Och det finns ju droger precis överallt i landet. Bollnäs och alla möjliga små orter i Sverige. Så gör ju polisen beslag och så vidare. Och man har ju koll helt enkelt. Man har ju lister på ett antal kända missbrukare i kommunen och gör ibland tillslag. Och håller koll på vissa aktiva brottslingar och droger, eller de som säljer droger och så vidare. I jakten då på ja, både det är knark och tabletter och, och stöldgods och sådana här saker En stor andel av brottsligheten begås av människor som har missbruksproblem Och sen blir det då en stor marknad med stöldgods Det kan dyka upp människor på stan som ska sälja olika tekniska saker som de har stulna saker då det finns ju poliser som sitter och granskar då Gula tidningen och internetannonser Och såna här saker och I jakten på stödgods då som ska säljas Att om man kunde Hjälpa de här människorna En undersökning för många år sedan Visade att De kommunala behandlingshemmen då För att hjälpa missbrukare Där var det en stor andel Jag tror det var kanske 70-80% faktiskt Som, som misslyckades de kom i återfall. Det är väl ungefär samma sak med brottslingarna där de åker ut och in och fängelserna. De träffar ju andra brottslingar på fängelsen De sitter och planerar brott och de till och med begår brott inom fängelserna, och hur man överhuvudtaget kan, kan ha tillgång till narkotika på ett fängelse, det är ju fullständigt obegripligt. Jag vet att storbodanstalten i Rosesberg, där har man ju tydligen en hund som, som sniffar och luktar numera efter droger där. Men stölder och inbrott och såna här saker begås till stor del, inte all brottslighet naturligtvis, men väldigt mycket av inbrott och stölder och olika slag begås av desperata missbrukare. Kvinnor då som har drogproblem, de kan ju sälja sina kroppar då och det förekommer väl också att män med missbruksproblem säljer sina kroppar men det är betydligt mer sällan så att säga. Tydligen har gatuprostitutionen kommit tillbaka i till Stockholm igen. Trots alla möjligheter här för kvinnor att annonsera via internet. Och eh, lite kortfattat då innan de kommer tillbaka så till det här med att samhället har svikit missbrukarna. Och de kommunala behandlingshemmen har misslyckats. Medan till exempel de här narkonon kan uppvisa motsvarande resultat. Att eh, de lyckas... Kanske till 70-80 procent. Jag har inte exakt siffror där men jag vet att de kommunala behandlingshemmen i Sverige har misslyckats med att hjälpa de här drogmissbrukarna. De som släpps ut från fängelsen och sådana här saker. Alltså fängelserna är ju bara en förvaringsplats. Man bara låser in dem. Och de träffar andra kriminella. Så att en stor del av de här som släpps ut från fängelserna, de kommer att återvända efter ett tag. Och om de nu är ja, brottslingar och missbrukare av olika slag och droger och alltihopa... och. Av ja, olika skäl så kanske de inte får någon bostad Eller andrahandskontrakt och blir vrekta Då kanske de ser fängelset som då får de i alla fall ja, tak över huvudet och, och de får väl arbeta i verkstaden Och de får ju, de får ju mat Och de får titta på tv och sådana här saker och de är ju bara, Egentligen är de ju bara inlåsta mellan, mellan klockan 22 till 06 Samhället har alltså minst sagt Svikit de här stackarna som har olika drogproblem Och eh, nu kan man inte heller säga att man ska skicka upp dem på arbetsläger upp till Norrland. För att drogerna finns ju precis överallt och de finns ju också på fängelserna. Och att man då stängde väl en massa behandlingshem. Eller rätt sagt de här psykiatriska avdelningarna. Jag tänker på Långbro, Bäckomberga. Ulleråker i Uppsala vet jag där. Att det är bostäder men... Tänk om det finns någonting kvar av den psykiatriska avdelningen där. Och jag vet också att det finns ju uppe i Säter. Jag kan ju berätta en kortfattad händelse där det var i Malung uh, Ut precis utanför polisstationen i Malung så stod en civil polisbil uh, Poliserna på kontoret där inne då hörde de hemska ljud Någonting som krossades och de sprang ut Och kunde gripa en, en galen man Helt fullständigt galen, han sparkade sönder deras uh, civila polisbil och han sa då att han var psykiskt sjuk Han hörde röster och alltihopa Det var kortslutning i huvudet Han måste till en psykiatrisk avdelning Poliserna då fick köra honom då I en tjänstebil från Malung Till Seters sjukhus utanför Bålänge En liten nätfärd på ett antal mil Jag kan också berätta kortfattat här faktiskt Att för några år sedan i Seters kommun Jag har själv sett det Jag läste först i tidningen att det var en man En äldre man I Seters kommun var bosatt inom Seters kommun som hade tagit sig in på dåvarande gamla postkontoret i Seter och även en bankkontor med yxa, huggit med yxan på glasrutorna han hade kört sönder hundra stycken brevlådor och han hade förstört datorer också på såna här kontorslokaler han avslutade med att bränna upp Brann upp hela sitt hus, bil och allting var uppbränt och, och han skickades till en psykiatrisk avdelning ner till Växjö, trots att det ligger en länpsykiatrisk avdelning just i CETE där. Sen efter en längre tid så, så av en tillfällighet, jag visste ju inte var han bodde någonstans då, så gick jag förbi helt enkelt detta stora hus fullständigt kolsvart allt var helt utbränt det var bara ytterväggarna som möjligtvis delvis stod kvar det stod en gammal Volvobil helt utbränd och allting det var uthus någon sån här, en, som en verkstad där ungefär det hade väl klarat sig där men allting luktade bränt och allting han var ju sårt psykiskt sjuk helt enkelt sen revs det här huset och allting Samhället gjorde det så att man stängde de här avdelningarna och slängde ut de allra flesta människorna Och det har begåtts ett antal hemska saker i Sverige som har begåtts av människor som egentligen skulle sitta på sådana här psykiatriska avdelningar Och få, ja, eh, tyvärr så måste man alltså ge dem någon form av lugnande medel så att de håller sig lugna Men de ska inte ha egna lägenheter för att man kan inte lita på de här det är så att de en läkare då... Ni vet, man kan, bli man kan döma människor till psykiatrisk vård i Sverige. På obestämd tid. Men det går ju också... De här människorna är ju så finurliga en del av dem att de kan spela ett spel. Så att till slut så säger en läkare att den här mannen är fullt frisk. Och så skriver de ut den här människan. Och sen en vecka senare så kan det... Det har också, det har också faktiskt hänt flera gånger i Sverige. Att människor som har blivit utskrivna fast de egentligen är sjuka... De är helt enkelt lura att läkarna har... Ja... Skuret halsen och mördat Och att oskyldiga människor Kanske barn Bestialiska händelser De har hört röster i huvudet Och fått kortslutning och såna här saker Men vad jag läste i alla fall för flera år sedan Det var någon behandlingshem Jag tror var ner Kalmar där Som hade gjort en statistik På patienterna då Att, att ja, 70-80% av De här psykfallen På det här behandlingshemmet De Fick hela tiden återfall. De släpptes ut efter, efter, efter lång tid, men. De klarade, klarade inte av att bo eh, ensamma och så vidare. För att det gick periodvis. En del är ju sjuk, psykiskt sjuka periodvis. Och det finns ju människor som drabbas av olika. Eh, ja, tragiska händelser och så vidare. De förlorar familjemedlemmar och. Eh, drabbas utav eh, eh, Tragiska saker I trafikolyckor och såna här saker Och sen helt enkelt Aldrig kan arbeta någon mer Ja just det förresten Jag hörde en man som ringde till den här kala vagnen Det låter ju otroligt men han han eh, ja, nu kommer jag inte ihåg Vad han hade arbetat som Jo han var en hög eh, Militärofficer eh, Eller yrkesofficer eh, och han hade varit på någon form av nattklubb Och han ville bara få komma ut och få lite frisk luft en stund Det var väl så rökigt kanske På den tiden då kanske ja. Och eh, hög musik och sådana saker Så han ville få komma ut och få lite frisk luft Han blev jagad av några eh, kulturberikare Och eh, de hade baseballträ eh, Han fick ju hjälp av eh, taxichaufförer och såna här saker Men de hann alltså slå honom så fruktansvärt så han blev halvt i elslagen Och han kan alltså inte gå ut Han kan inte gå på restauranger, teater, diskotek, bio Träffa människor, få kontakt, någonting Han sitter fullständigt isolerad Och det var så bedrövligt att han till och med började gråta Alltså i radio eh, Lite kortfattat kan man väl säga att Sveriges Radio är politiskt korrekta Och det är väl ingen överdrift att säga så eh, Någon egentligen yttrandefrihet finns ju inte på Sveriges Radio jag har ju hört faktiskt nationella människor som har ringt faktiskt. Jag vet att Robert Pettersson ringde för många år sedan och eh, han kom in precis slu i slutet där. Han tog upp någonting helt, eh, ja, någonting löjligt nästan. Men han blev avbruten nästan för att eh, programtiden var ju nästan helt slut. Eh, Persie Brunström har jag ju också hört. Eh, men det lustiga är att man kallar det för yttrandefrihet. Närradion blev ju väldigt populär en gång i tiden För många år sedan Det var en eh, blandning eh, Huller och buller med Harry Krishna program Och det var Guds bönehus Det var politiska program eh, Till exempel Öppet forum med Rolf Pettersson Som till en del i alla fall gick till eh, överdrift eh, Det var en otrolig blandning Mellan alla möjliga sorters föreningar Idag kan man väl säga att Ja, och just det här med då Att man började med program. Det var inte speciellt vanligt att Sveriges radio har haft. Men med, med, med, med i åren har det blivit så att närradion har ju verkligen sjunkit ner i populariteten. Och sådana här telefonväkteriprogram och sådana saker som fanns förr i tiden, det finns ju knappt någonting kvar av det. Medan då Sveriges radio och kanske också lokala, eh, lokalprogrammen från Sveriges radio då har, har ökat med sådana där saker. Och det kallas då för yttrandefrihet Närradion var ju så att då fick man ju ringa och komma rakt ut i sändning Men det fanns ju också föreningar på närradion som hade en telefonsluss Det ska man också säga Jag vet inte om jag ringde till Europeiska Arbetepartiet för många år sedan till exempel Och där kom man ju då till en telefonsluss med en riktig yttrandefrihet Och släpps man ju rakt ut i eten när man ringer så kommer man rakt ut. Det är ingen som frågar i förväg vad man tänker ställa för frågor och liknande. Idag finns ju mängder med såna här så kallade debattforum och även Sveriges Radio. Till exempel Ring P1 har ju en egen hemsida där man kan göra inlägg. Men jag vet ju inte om det, om det tas bort sen också. Men där kan man ju se en hel del inlägg där som man inte kan tänka sig att de skulle tillåta att komma ut i radion. Jag minns också för flera år sedan att jag gjorde något inlägg på någon socialdemokratisk hemsida Jag var lite sent på kvällen nu där Och det blev lite för mycket för dem för nästa dag så var det borttaget I Närradion alltså De första åren där så var det ju Populärt med de här olika telefonprogrammen Med öppen telefon Och även på nätterna Jag minns att Harry Krishna hade ju också nattsändningar på nätterna, som var väldigt populära. Man kan ju undra liksom vad det var för människor som ringde på nätterna om de inte hade något arbete eller sådana saker. Men det var ju full fart på deras telefoner också. Alltså mitt i veckorna. Sveriges radio Sveriges radio är väldigt politiskt korrekta. Framförallt Riksradions program 1. De är väldigt politiskt korrekta. Eh, när vi har till exempel Karl XII den 30 november så finns det inga som helst program i P1 då, som berättar om Karl XII Utan man honar honom öppet och kallar honom för Dussin. Och eh, överhuvudtaget så kan man ha program med reportage om andra folkgrupper och om andra länder Det kan vara om romer, det kan vara, kan vara om judar och reportage från andra länder Och visst, det är mycket intressant Dokumentärprogram på Dunburken Är också väldigt intressant att se från andra länder Det är ingenting fel med det Men man har alltså aldrig några program Bortsett från att man För några år sedan, för några år sedan Det var väl i P1 faktiskt för några år sedan De har kört den här röda orm faktiskt Men våra svenska barn de får ju inte lära sig speciellt mycket om den svenska historien Utan det är ju multikulti som gäller i det svenska politiskt korrekta samhället Och den som säger emot det och har några avvikande åsikten Människan ska ju tryckas ner och frysas bort ur gemenskapen på alla möjliga och omöjliga sätt Det har ju aldrig fungerat någonstans i den mänskliga historien Att blanda folk och kulturer och religioner hur som helst och eh, det är ju så att Sverige har ju då alltid haft en invandring eh, Från början var det väl bara is här uppe Så vi har ju, vi har ju då själva kommit någonstans ifrån från början då Vi gick inte bo här uppe eh, Det mesta är ju då spekulationer Och en vansinnig spekulation är att vi skulle komma från Afrika Allihopa Alla har kommit eh, från början då från Afrika Ja det är ju ganska intressant det där med att vi skulle, kom, att vi skulle komma kommit från Afrika där Eh, som en liten poäng som man kan säga När bytte vi då ras från den svarta rasen till den vita rasen? Jag nämnde tidigare där att det finns vissa djur och sånt som har anpassat sig för att överleva med att I De har vissa färger och de har utvecklat vissa specifika saker med sina, sina små djurkroppar då för att överleva Det finns ju platser på jorden där man egentligen inte ska kunna överleva Utav klimat och sådana här saker De färgade har ju den fördelen Att de är mörka i hyn då För att skydda sig mot den mycket starka solen Och under mycket mycket lång tid Om man då skulle vistas då en Människa lever ju så inte länge men, men om man nu skulle säga Mänskligheten att vita skulle bo där i, I de här afrikanska länderna Under mycket mycket lång tid Så skulle då De helt enkelt bli mörka Det är många spekulationer vi har ju då mörka äh, människoraser och äh, sen finns ju då asiatiska då som har lite snea ögon till exempel Som har mycket mycket hög intelligenskvot där äh, Varje land och kultur har ju sitt värde och det är just att det finns olikheter äh, Multikulti ska ju då blanda upp alltihopa Det blir alltså sådana här amerikanska tv-program över hela världen och alla ska lyssna på Madonna och sådana här likadan musik den här kommersiella musiken ska låta likadan, ni vet det där och det blir amerikanska hamburgare och den här läskedrycken och ni vet det där, det blir likadant över hela världen då va olikheterna mellan olika unika kulturerna, och förresten om vi nu ska blanda upp alla folkslag på hela jordkloten, hur ska det då gå för för de här små minoritetsfolken som samer och eskimoer och, och, och andra minoritetsgrupper ska de också blandas upp faktum är att till exempel romer och många judar och andra håller väldigt hårt på sin egen kultur Och historia och är mycket stolta över den Och säger då att, det var ju reportage till exempel på p för många år sedan med romer Som sa det att de tänker inte blanda upp sig alls för då försvinner den romska kulturen Eller den zienska kulturen som man tydligen inte får säga längre För många år sedan också var det faktiskt en flicka här i Stockholm som var förälskad i mig Det var långt, långt, långt innan jag blev så att säga Nationellt inriktad i mitt tankesätt Jag var alltså, på den tiden var jag Jag var väl politiskt korrekt på den tiden Men det var väldigt länge sedan jag har också en gång i stenåldern kan man väl säga Faktiskt trott på både socialismen och kommunismen Och även röstat på vänsterpartiet kommunisterna Men det var väldigt länge sedan Det var uråldern någonstans Jag vet inte vilket Ja, men i alla fall Jag tappade kanske tråden här Men vi måste alltså bevara de här urfolken Och deras traditioner, kulturer och språkarna Så alltså utrotas ju dem jag tror det var ett folkslag någonstans i något eh, latinamerikanskt land där man skulle avverka skogen. Och det var ett litet litet folkslag som bodde just där i det här området. Och de skulle då försvinna när deras skog som de bodde i skulle avverkas då. Och vi har kunnat läsa om folkslag som bor nära de här floderna. Och när det blir sådana här regnveder, regnoveder då, så rasar allting. Så hus och allting åker ner i floderna där. Man ska alltså inte förakta andra människor, folk, kulturer, historia och så vidare Men vi kan alltså inte ta emot hela världen Sverige är alltså världens största socialbyrå Och det här experimentet då med att blanda upp alla möjliga folkslag det fungerar ju inte Vi kan till exempel se att somalier söker sig till andra somalier flytta till områden där deras egna landsmän bor. Detta är helt naturligt. Men faktum är då att många invandrargrupper i Sverige inte alls blandar upp sig med oss svenskar. De sitter där i sina förorter och tittar på sina parabol-tv-apparater, nu vet det där, digitalmottagare. Och De bosätter sig då naturligtvis i bostadsområden. De söker medvetet upp områden där deras landsmän finns och det var även så svenskar som utvandrade till det stora Amerika att de sökte upp sig till områden där andra svenskar fanns i de här då Minnesota och sådana här saker, och det var också helt naturligt men där väntade då ingen socialbyrå eller socialkontor och de kunde hämta ut pengar då och få bidrag till hyran och sådana här saker utan det var väldigt många svenskar som levde väldigt uselt, knapert och fattigt och en hel del av dem gick bort och dog också, sådana sjukdomar och sånt det var ett fåtal som Kom upp sig. Vi nationaldemokraterna nationaldemokrater är väldigt stolta över den svenska historien. Vi kan nämna många svenska som har gjort uppfinningar och startat företag över hela världen. Det kan vara allt ifrån också musik till exempel ABBA och så vidare och så vidare. Som har gjort och Björn Borg och alltihopa det här som har gjort att lilla Sverige faktiskt har blivit känt över hela världen. Vi har ju en spritsort till exempel som exporteras, vi har bilmärken, vi har massvis med saker som vårt lilla land har blivit känt, gjort att Sverige, lilla Sverige har blivit känt över hela världen. Jag har ju släktingar i Australien som, jag tror var 1977, var fullständigt galna. De alla skrek hela Australien efter Abba, Abba, Abba. Men man får inte slå sig på bröstet och säga att vi svenskar är världens bästa folk Och den vita rasen är världens bästa ras För visst har den vita rasen också gjort hemskheter Man tog svarta människor som slavar över havet till Amerika Och fick stora problem av den orsaken Och många, de allra flesta av de svarta då i USA är ju ättlingar då till slavar som de vita tog från, från Afrika. Vilket naturligtvis var fullständigt fel. England och andra nationer har ju haft sådana här kolonier då. Där man ju har förtryckt urinvånarna. Australien är ju känt då för att de förtrycker aboginerna. Som många Våran tekniker Jo Lindberg har vänt på referensbandet. Det här är Nationaldemokraternas närradio, ND-radio, motståndets röst, söndag 17.30 till 18.30 Stockholms närradio. Jag heter Gunnar Andersson och jag skulle ju säga det att eh, i Amerika där, ja, aboriginerna i ja, Australien, ja, det är många av dem som är svårt alkoholiserade... Vi har sett hemska reportage från Grönland också. Många grönländare då som känner sig vilsna och eh, använder alkohol. Och i Amerika så fick urbefolkningen då indianerna. Som om jag, om jag fattar saken rätt från början kom från Indien. Eh, de fick ju då leva i reservat. Men eh, tydligen ska nu indianerna med hjälp av pengar från eh, såna här spelautomater eller pokerspel tror jag visste var köpa tillbaka stora områden. Nej, när det gäller till exempel Sydafrika och de här nybyggarna då Som väl kanske kom från Tyskland och Holland Så var det väl så att när de kom till Sydafrika Till de delarna som de kom till från början i gång i tiden Så fanns det i princip inga människor Som så att säga, kunde hävda sin rätt att de, de var där och att de blev som inkräktare Det var nämligen stora områden som var, som var ödelagda men eh, självklart så var ju då det här så kallade apartheid-systemet eh, faktiskt felaktigt. Eh, med speciella bänkar för vita människor, olika uppgångar. Vad var det nu? De svarta skulle sitta... Jag kommer inte ihåg om de svarta skulle sitta längst fram eller om de svarta skulle sitta längst bak. Och jag har också en bok om det där. Och, och Det var väl i USA. Om det var i början på 60-talet så var det mycket svåra raskravaller. Men eh, det är ju ett faktum då att att det kan inte bli raskravaller i ett samhälle och det kan inte heller uppstå någon form av rasism i ett samhälle Om man inte har en massa upplandning av folkslag från alla möjliga världsdelar I princip ska man ju säga då att turkarna ska bo i Turkiet och svenskarna ska bo i Sverige Och vi kan ha vänskapliga förbindelser av alla möjliga slag och vi kan besöka varandras länder man kan ju bara förlora sitt färdighetsland en gång. Sen är ju landet förstört. Sen får man ju aldrig tillbaka det. En del brukar hånskratta fullständigt då när de nationella brukar säga att svenskarna kommer en dag att bli minoritet i sitt eget land. Nåväl, vi kan ju redan bevisa det nu. Stora delar av Sverige, åtminstone de här miljonprogrammen eller förorterna till Stockholm, Göteborg, och Malmö och även andra... Tyvärr också även mindre orter och samhällen i Sverige har ju till stora delar jag vet utanför Örebro där, ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. Det har varit radioreportage från ett område där bor en massa från andra länder. Då. Det finns ju hela områden faktiskt. Det är, inget, det är ju inget skämt det här. Det handlar ju om siffror som är 98% och ibland nästan 100%. Alltså främmande folkslag Rosengård i Malmö till exempel Jag tror det var 20% I Rosengård i Malmö som har ett arbete Övriga Lever alltså på socialbidrag Och andra former av bidrag Och det kan ju inte man påstå vara lönsamt Det var ju en, en Om han nu var polischef där i Malmö Där jag har brevet i datorn här men jag törs inte läsa upp det Han skrev ju sanningen då till kommunalordföranden i Malmö kommun där Och jag tror att det var så att han blev avskedad Och dömde, dömdes väl kanske eventuellt till böter också för att han skrev sanningen Att gamlingar då, svenska gamlingar i Malmö fick inte vård och inte mat i magen och sådana här saker Idag brukar man göra så att de skickar mat om kommunen köper en mikrovågsugn det vill väl i Värmland, man köper en mikrovågsugn till gamlingarna Och en gång i veckan så kommer maten från Sala då till Värmland Och stoppas in i frysen då Sen de, får ju inte, de får ingenting att dricka till den här torfliga maten Det är en sån här mikrovågsmat i någon kartong Och äh, ingenting att dricka då, man fick ju dricka vatten guben där Och äh, ta sin hård macka med smör Och det var inte mycket mat i den där förpackningen då Och så fick de lära guben att trycka på en knapp det är som man behandlar gamla människor som har jobbat och slitit och kämpat hela sitt liv. Och inte undra på att många äldre människor i Sverige blir arga när de ser att, att, att, att, så att säga, folk som flyttar in då från andra länder har det mycket bättre än vad de har. Och det är ju politikernas fel. Det är politikens fel. Och det är politiken man ska angripa och inte så att säga, de enskilda människorna på något vis med någon våld eller liknande. Ändighet tar ju fullständigt avstånd från detta fullständigt avstånd från att använda våld annat än i självförsvar det har ju många gånger visat upp sig på gatorna i Stockholm och i andra städer och eh, även ibland blivit, blivit angripna av politiska motståndare klakrottor som till exempel AFA och försvarat sig och till exempel i Södertälje så lyckas man till och med hålla fast eh, vissa vidriga individer med stor framgång och ta fast dem helt enkelt tills polisen kunde komma. ND har verkligen visat att man törs vågar stå för sina åsikter. Och nu kommer då så sagt det ligger här nu aktiviteten att börja igen. På de lokala avdelningarna. Ni besöker oss då på nd.se. Nd och ni ringer till ND-kansliet då dygnet runt. Vill ni tala med någon personligen och ställa frågor och sådana här saker? Och då naturligtvis också beställa ett gratis informationspaket. Då ringer ni i Stockholm på telefonnummer i Stockholm. Alltså då 745 08 13. 745 08 13. Och jag måste ta tiden också på det här bandet sen och se... Efter vändningen här på B-sidan Utan kassetten att det blir Inom den här gränsen på 60 minuter Så att det blir någon musik här eh, Sedan i slutet då Och eh, Jag vet att det finns en hel del Intressant material eh, Faktiskt eh, I form av flygblad och liknande eh, Har ni tillgång till internet Så blir det ju väldigt mycket lättare Och eh, här står till exempel här att partiet har strid för en värdig ålderdom. Det som har byggt upp Sverige har genom sitt arbete redan betalat sin egen äldrevård. Och det borde vara en absolut självklarhet att innan pengarna delas ut till andra intressen, till exempel andra länder i EU eller till och med andra länders pensionärer som kommer hit på ålderns höst, så ska först resurserna räcka till den som möjliggjort kalaset. Nu agerar nationaldemokraterna i Södertälje kommunförmäktige. Och eh, nationell idag finns ju både som papperstidning och som en speciell netupplaga. Det finns även en ungdomsorganisation som heter ndu.nu. Nationella kvinnoförbundet finns det också. Och så har vi ju sverigebutiken.se. Det finns olika kampanjer. Och flera nya kampanjer kommer att komma. Om det kan ni läsa mer på nd.se- Hotet mot yttrandefriheten till exempel är en kampanj. Och yttrandefriheten som försvann om islam i Sverige. Brändpunkt Skogos. vad kan vi göra? Och eh, det finns olika avdelningar man besöker. ND.se. Eller man vill använda det långa krånga då, nationaldemokraterna.se. Och det finns olika lokala sidor. Och man kan ju se och kontakta sina lokala avdelningar, och man kan hjälpa till helt enkelt, och bli några stycken och starta upp en egen lokal avdelning. Så ta gärna kontakt med infosnabela nd.se. Info -nd och jag tror väl att programtiden börjar så sagt ligga minska här, för det är 47 minuter på A-sidan. Och vi kommer att lägga in musik Så att eh, tekniken då Georg Lindberg får tona ner Jag hoppas att jag kan få återkomma Och eh, det blir väl en blandning mellan lite stolpar och lite eh, improviserat tal Och jag hoppas alltså att jag kan få återkomma med att göra fler program eh, Jag tackar Richard Karlberg att jag fick göra detta program och jag hoppas med hjälp av honom att jag kan få återkomma och göra fler program. Jag kommer nämligen att överföra det här kassettbandet till en ljudfil och skicka upp på internet. Så eh, Richard Karlberg och andra kan få lyssna till hur det let. Eh, det var alltså första gången som jag fick göra ett program för Nationaldemokraternas närradio Nd Radio Motståndets röst. Jag kommer att lägga in nationell musik på det här bandet. Man kan ju naturligtvis, naturligtvis göra program på sån här så musik-CD också. Men den här gången så blev det ett vanligt gammalt hedigt. Ja, det var inget gammalt. Det var ett helt nytt kassettband. Men kassettdäcket är gammalt men verkar tydligen fungera. Men det kan hända att om jag får återkomma och göra fler program att jag till nästa gång gör en så att säga en musik-CD-skiva. Jag kommer att spela nationell vikingarock här och vi tackar för oss och tekniken Georg Lindberg får tona ner musiken sen när programtiden är slut klockan 18.30 Tack för att ni har lyssnat och bevara Sverige Svenskt